Och välkomna till en sändning från Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholmsnärradio på 88 MHz. Det här programmet sänds första gången lördagen den 6 juli 2013 klockan 14.00. Med repriser på söndag 09.00 och torsdag 20.30. Och dessutom kommer programmet att sändas ytterligare en vecka. Jag heter Arnold Boström och dagens program kommer att behandla Almedalsveckan. Nu är det ju så att jag trots att jag varit aktiv i partiet under 20 år ännu inte har varit på plats där någon enda gång. Förhoppningsvis så blir det ändring till nästa år. För att råda bot på det här så har jag en gäst här i studion nämligen Robert Stenqvist som är ordförande för Sverigedemokraterna i Stockholms län och dessutom i Botkyrka. Välkommen till programmet idag. Tack. Ja det är väl inte första veckan för din del. Nej, det är tredje Almedalsveckan och jag tänkte berätta lite om årets upplevelser. Men börja med en kort historik. Almedalsveckan heter egentligen Politikerveckan i Visby och inträffar varje år månadsskiftet juni-juli. Almedalen, det är den park där Olof Palme en gång på 60-talet startade traditionen. Genom att mitt i sin sommarledighet hålla tal i parken från ett lastbilsflak. Nu för tiden är det ett eldorad av partipolitik, lobbyorganisationer och företag som försöker både påverka, knyta kontakter och informera om sin verksamhet. Det har blivit ett stort event som man säger nu för tiden. Men även undertecknad som tillhör den politiska tjänstemannaklassen kan finnas stort nöje i detta evenemang. Som sd har i alla fall jag funnit att det är lite trött med just att knyta kontakter. Just den klass där SD har minst sympati är den klass som deltar i politikerveckan. Vi skulle förmodligen ha betydligt större stöd om vi besökte, besökte ett raggarkonvent. Ja, jag ska berätta lite om mina upplevelser under de fyra dagar jag var i Visby detta år. Det första som hände med när jag kom till Visby och har installerat mig på rummet- är att David Bas, Expressen, ringer och undrar vad jag anser om en tråd om att stoppa läckor inom partiet. Jag förklarar att det självklart finns intern information och extern information. Finns i alla organisationer och företag. Till och med lagstadgats för företag, så kallat företagshemligheter. Vi fortsätter samtalet med att jag frågar Bas hur han har fått tag på informationen. Det är ju info som legat på ett strikt SD-forum, enbart för medlemmar. Bas vägrar svara på frågan och jag förklarar att han kan logga in på sd så är det olagligt. Varvid Bas svarar med en fråga. Om jag anklagar honom för att göra något olagligt. Jag fortsätter med att förklara att jag frågar honom om han kan logga in. Så håller vi på en stund tills vi båda finner det för gott att avsluta samtalet. Det blir en helsida i Almedalsexpressen där bara citerar den del av samtalet där jag tappar besinningen en liten smula. Det är en verklig icke-nyhet som får en hel sida i tidningen. Tyvärr blir SD-ledamöter inte bjudna på alla seminarier som övriga part partiers ledamöter blir. Mikael Jansson och det försvarspolitiska rådet har ordnat ett seminarium för att bjuda in oberoende ...och partibundna försvarsdebattörer. Tyvärr avbokade nästan alla de inbjudna... ...förmodligen av rädsla för att stigmatiseras... ...för att det deltog, deltar på något som var ordnat av SD. Ren mobbning och utfysning... ...sådant som vi dagligen pratar om... ...att vi inte ska hålla på med på våra skolgårdar... ...det praktiserar våra högsta politiker... ...hela tiden mot SD. Organiserad mobbning och skrämseltaktik gäller även oberoende debattörer i övrigt. Det finns några liberalkonservativa debattörer som klart deklarerat att de inte sympatiserar med SDs immigrationspolitik. De är ändå livrädda att hålla med SD i en enda fråga. För då börjar hetsjakten av vänstermobben och vulgoliberalerna som plötsligt glömt allt på tolerans heter. Man förnimmer ren och skär rädsla, rädsla från dessa oberoende debattörer och ibland markerar de plötsligt mot SD. Uppenbarligen bara för att visa vänstermobben att de tar avstånd från oss. Att denna hetsjakt får fortgå utan att den tysta majoriteten tar avstånd, i den mån de ens vet om detta, är inget annat än en ren och skär skandal. Någon gång måste alla rättskaffens människor med kraft sätta ner foten mot denna varje flock som på ett nästan rabiesliknande sätt försvarar den politiska korrekthetens evangelium. Ja, det var lite negativt. Om vi går över till något positivt från Politikerveck Politikerveckan så ska vi tala om att Richard Jonsson i år blev bjuden till debattessen av Lärarnas Riksförbund, vilket var mycket glädjande. Det lossnar så småningom, men man kan tycka att det lossnar väldigt långsamt. Tack i alla fall Lärarnas Riksförbund för den inbjudan. Åkerssons tal är ju höjdpunkten för oss SDare. Åkessons tal var i år lite längre än brukligt där han pratade mycket om de offentliga anställda kvinnorna. Det är en grupp som har allt att vinna på att rösta på SD. Speciellt nu med SDs senaste utspel om heltidstjänster. Som dessutom ska finansieras så att inte tjänsternas antal minskas i samma takt som de omvandlas till halvtid, heltid. Publiken var större än någonsin vid talet och SVT uppskattade antalet besökare till 3300, vilket är rekord. Tyvärr hade publiken kunnat vara ännu större. Jag gick omkring i Almedalen utan partisymbol, så jag hörde flera människor på olika platser prata om att jag ska inte höra Åkessons tal för att inte fylla upp publiken. Det verkar alltså vara en inofficiell taktik som verkar vara ganska spridd bland allmendalsfolket att inte närvara för att fylla upp publik, publiken vid talet. Ändå så blev publiken alltså rekordmässiga 3300. Den publik som närvarande var i många fall mycket entusiastisk. Här vill jag nog påstå att vi ligger i topp vad gäller partiledartalen. När det gäller publikentusiasm. SVT har en expertpanel bestående av 200 citattecken oberoende experter som bedömer olika partiledarnas tal. I panelen ska det ingå retorikexperter, säger SVT. Här fick Åkersons lägsta resultat av alla med 1,5 i snitt på en 5 skala. De övriga partiledarna har hamnat mellan 2,7 och Fridolins toppnotering 3,3. Fridolins tal var retoriskt mycket bra, men att Åkersons 1,5 skulle vara rättvist och objektivt är det ingen i hela landet som tror på. Det här är också en stor skandal. En fördel som jag lade märke till under Åkessons tal var att man det väl från andra partier för att lyssna och ja, ta in vad vi vill säga och de kanske presenterar sig som folkpartister så ska vi tvunget debattera med dem och rada upp alla argument mot islam och massinvandring och slå dessa argument i huvudet på dem. Vi ska plötsligt starta en debatt som vi självklart ska vinna. Det här är fullständigt kontraproduktivt och vi känner absolut inget annat till än att stötta bort dessa människor. De upplever ju att vi attackerar dem. Istället ska vi vara akliga, trevliga och lyssna på dem. Vi svarar när de kommer med frågor. Här gör vi fel alldeles själva och det kan vi inte skylla på någon annan. En annan reflektion från politikerbäcken är den enorma uppmärksamhet Gudens man får. Hon får tv-tid uppmärksammas i stora artiklar i de speciella allmändagstidningar som ges ut. Schyman representerar för närvarande 0,4 av väljarkåren. Schyman är inte ens partiledare för detta 0,4 parti utan en av tre talespersoner. Det är märkligt att detta lilla parti rörde en sådan stor medial uppmärksamhet. <hör> Trots en del negativa uppmärksamheter. Upplevelse från politikerveckan lämnar ändå Gotland med lätt och varmt hjärta. Det positiva är den kamratandasområde mellan SD-medlemmar över hela landet. Den positiva känslan överskuggar med rågade negativa erfarenheterna. Var man än träffar medlemmar och varifrån den än kommer så är det idel kamratskap och glädje. Det känns verkligen i hjärteroten att vi för samma kamp för ett bättre land. Ja, det var lite om mina upplevelser från årets politikervecka. vecka. Ja. vänder jag över till Arnold här. Ja, tack för det Robert, det var ett intressant reportage tack. dina erfarenheter. Men nu får det bli musikpaus och jag har tagit fram en CD som heter Vals och dans på logen. Och den första låten det blir där nekrosen blommar, det är med Oleon inspelad 1956. Jag till Radio SD och jag tänkte att vi nu skulle ta ägna oss åt Jimmy Åkessons tal. Partileder-talen, det är ju huvudnumren för Almanalsveckan. Själva talet, det finns i sin helhet på partiets hemsida www.svermfjantla.se och dessutom så finns talmanuset inlagt. Och Åkesson, han har delat upp talet i ett antal rubriker och jag tänkte ta lite från varje rubrik. Det som jag tycker är mest väsentligt. Om vi tar rubriken utblick så kommer han efter ett tag till Syrien och kan notera då att Syrien just nu är den särklass största gruppen bland de som söker asyl. Ändå är den gruppen omkring 200 personer i veckan relativt liten sett till helheten, sett till de miljontals människor som tvingats fly och som finns kvar i Syrien eller i det omedelbara närområdet. Och senaste uppgiften som jag har hört är att det ska vara fyra miljoner människor på flykt i Syrien och däromkring. Och därför så är det obegripligt för mig, säger Åkesson, när regeringen återigen väljer att ta pengar från biståndsbudgeten och istället lägga på bidrag och bostäder till invandrare i Sverige. Och han menar då att de här pengarna skulle göra betydligt större nytta hos FNs flyktingorgan i Syrien och i grannländerna Jordanien, Libanon, Irak och Turkiet. Och han tar också upp då att det är platser där den absoluta merparten av de drabbade människorna finns. Och där man formligen skriker efter resurser för att kunna ge bara den mest grundläggande hjälpen. Vad är det för prioritering? Den frågan ställer Åkesson. Hur kan man med ha en så missriktad politik samtidigt slå sig för bröstet och skryta om sin humana generösa flygtenpolitik? Det är rent ovanständigt en stor skandal. Så tycker alltså Åkesson och det tycker säkert både Robert och jag. Absolut. När det gäller vår så kallade flyktingpolitik. Sen kommer han in på det här med vård till illegala. Och en bit in på det stycket så säger han det är djupt orättvist. Att en pensionär som arbetat och betalat skatt i hela sitt liv knappt har råd med mediciner och vård. Medan den som uppehåller sig i landet illegalt ska få samma service avgiftsfritt. Och lite längre fram i talet säger han så här. De som struntar i våra myndigheters beslut och går under jorden belönas med offentlig välfärd och service. Det riskerar att på sikt urholka hela vårt välfärdssystem. Urholka respekten för lag och ordning. Vi, det vill säga vi Sverigedemokrater, var ensamma i riksdagen om att rösta nej till den här nya lagen. Som ursprungligen kommit till genom regeringens migrationsuppgörelse med miljöpaket." Det är en uppgörelse som jag har haft anledning att beröra vid många tillfällen och som det tyvärr kommer att komma mer ur och som vi därför kommer att tvingas beröra ytterligare inför valet. Tyvärr ser det just nu ut som att oavsett vilka av de gamla blocken man röstar på så kommer man få Miljöpartiets extrema invandringspolitik. Det är långsiktigt mycket skaligt för Sverige och vi är den enda motvikten. Bara genom att vi blir tillverkligt starka kan vi motverka fortsatt extremism inom invandringspolitiken. Och så kommer Åkesson in i nästa rubrik, tredje största parti. Och där måste jag säga att inför valet 2010, då eh, ja, låg nog lite inbordes när bland annat Jimmy och Björn hävdade att det är vår ambition- att bli tredje största parti och det är vi ju faktiskt i dagsläget i de flesta opinionsmätningar. Eh, och på det här, I det här ämnet så säger då Åke, som bland annat så här När det gäller den här kampen om att vara landets tredje största parti så har vi under det senaste året kommit att etablera oss på den nivån. Senast igår hörde jag företrädare för Miljöpartiet säga att vi är deras ideologiska motpol vilket är utmärkt och alldeles korrekt. Och språkrörerna har sagt att de ser kampen med oss som en av de viktigaste inför EU-valet nästa år. Och det kommer att bli jättespännande här att se vad vi kan, kan prestera. Miljöpartiet är ju det riktiga extremistpartiet här när det gäller massinvandringspolitiken. Så det är dess. Kampen om platsen i svensk politik står nu alltså mellan ett sverigvänligt alternativ som vill rösta upp vårt försvar och säkra våra gränser. Och ett miljöparti som vill införa ett icke-våldsförsvar- citattecken på det då förstås, och avskaffa alla gränser. Kampen alltså, den står mellan ett svejevänligt alternativ för lag och ordning och ett miljöparti som tror sig kunna bekämpa den organiserade brottsligheten med fler komvuxplatser och som tror sig kunna stoppa kravaller i förorten genom att bygga mer energisnåla hus i miljonprogramsområdena. Den står mellan ett svejevänligt alternativ som vill öka familjernas valfrihet och självbestämmande och ett miljöparti som vill tvångskvotera föräldraförsäkringen. Det står mellan ett, Sverige ett alternativ för landsbygdsutveckling. Och vi verkar ju försänkt bensinskatt för att hjälpa till med det här. Och ett miljöparti som vill straffbeskatta människorna på landsbygden. Vidare så står det bland annat. Det står mellan ett sverjevänligt alternativ för tradition och nationell gemenskap. Och ett miljöparti som vill riva våra historiska minnesmärken och som trycker sina valaffischer på arabiska, bland annat kan vi tillägga. Eh, ja, det är vad kampen om tredjeplatsen handlar om. Och som ni själva förstår så måste vi vinna den kampen. Sedan i nästa rubrik, det gångna året, framgångar och så vidare står det här. Och det går just nu alltså väldigt bra för oss. Det är just nu mycket som pekar i vår riktning, inte bara vår framryckning och väljaropinionen. Dessutom har till exempel invandringsfrågan seglat upp som en allt viktigare fråga för väljarna. Vi har under våren också sett hur EU-opinionen börjat svänga i rätt riktning, det vill säga för utredande i förlängningen. Det senaste årets uppgång har visat att vi når väljare väldigt brett i nästan alla grupper, och det är förstås en stor styrka men vi har fortfarande bit kvar till det där verkliga genomslaget i dessa bredare folklager. Ja, han fortsätter här och det är lika bra att ta det också för det är ju bra. Vi vet, Sverigevänner, att vi har potential. Vi vet att väldigt många människor tänker som vi, lever som vi, tycker som vi. Vi kan och vi måste nå fler i den stora gruppen. Vi ska, Sverigevänner, nå fler i den stora gruppen. Sen kommer han in på ett brev som han har fått och det är rubriken Sverigevän i hjärtat. Det är en äldre dam som tydligen har skrivit ett ganska långt brev till Åkesson och han... Noterar En sak som verkligen fastnade och väckte tankar hos mig var att hon undertecknade sitt brev med signaturen Sverigevän i hjärtat. Och det är väl väldigt många människor i det här landet som är Sverigevän i hjärtat men ännu inte har förstått att de också borde vara Sverigedemokrater. För det är ju det som gäller i det här läget. Sen så kommer han in på ett fel fokus i jämställdhetsdebatten. Ja, han säger bland annat så här då. När det gäller att nå kvinnliga väljare tenderar debatten att få fel fokus. Jämställdhetsdebatten idag handlar mer om radikalfeministiskt testuggande än om att faktiskt hjälpa kvinnor i deras vardag. Sen kommer han in på vår nya jämställdhetsminister Maria Arnholm och eh, talar då, upp, upprepar, påminner oss om att hon då har sagt att Sverigedemokraterna är män som hatar kvinnor. Ja, det finns en hel del på när det gäller det här med den extrema feminismen och, och som tycker att i det här fallet Maria Arnholm och likasinnade borde ändras åt, ägnas åt annat och kan säga så här då. Men när det handlar om konkreta åtgärder som faktiskt skulle kunna göra skillnad i svenska kvinnors liv så har hon än så länge inte presterat någonting. När det gäller att bekämpa våldtäktsvågen och det hedersröterade heder förtrycket så har vi inte sett några nya förslag. När det gäller att förbättra kvinnors arbetsvillkor har absolut ingenting hänt. Sen fortsätter han och kommenterar Maria Arnholm. Jag låter det vara tills vidare. Kanske finns anledning att återkomma till det i en framtid. Han avslutar det här. Bland annat. på vilket sätt är de dessa kvinnorna hjälpta av att den feministiska eliten från vänster till höger kritiserar dem för deras livsstil istället för att göra sådana satsningar i till exempel välfärden som faktiskt är relevanta för dem. Och så kommer en slutsats här på den här biten. Det är inget stort problem att män och kvinnor ofta gör olika val. Det är inget som politiken med olika tvångsmedel ska motarbeta. Tvärtom, politiken ska underlätta för både män och kvinnor i de livsval de gör. Det är den skillnaden som gör att vi nu avser stora satsningar för att förbättra tillvaron för de offentliga anställda i välfärden. Sen kommer han in på det här delade turer då när eh, kommuner och landsting är nödgade av ekonomiska skäl att se till att de som arbetar inom de här områdena att de jobbar på morgonen när man ska ta hand om patienter och jobbar då på kvällen när man ska lägga dem. Och det gör ju, skapar ju väldigt stora problem för de som arbetar. Och det finns ju utrymme tycker man, den här tiden mellan de här passen då. Man kan använda den till att umgås med de gamla, ta med dem på promenader och utflykter. Men den tiden den rationaliserar man bort av ekonomiska skäl. Och istället får personalen lång, obetalad hålteme mitt i arbetsdagen, ofta så långt som fyra timmar. Och vad man gör på de temorna, det vet jag inte riktigt. Du kanske har något där. Ja, när vi gick iväg till radiostudion här så gick vi förbi min allra första arbetsplats, Sturby sjukhus. Och eh, de hade precis slutat med delade turen när jag började där men jag hör ju från den gamla personalen att de avskydde ju de här med delade turer det slog ju sönder hela deras dag och förstörde hela deras fritid och de känner sig väldigt utnyttjade av det här med delade turer faktiskt mm. ja. alltså det blir ju en fråga om en ledig tid när man ens inte kan göra någonting mm. vettigt eh, ja det kapitlet här avslutar Åkesson på det här sättet som ett familjevänligt, vård- och omsorgsvänligt arbetarvänligt och Sverigevänligt parti är det någonting som vi bara inte kan acceptera. Redan i höstbudgeten kommer vi att lägga fram förslag- om ett stimulansbidrag till kommuner och landsting- med syfte att gradvis fasa ut de ofrivilliga delade turerna. Sen har vi lite om arbetsmiljö och villkor. och Jag tar en med en, en liten stycke där. Vi kan inte acceptera att vardagshjältarna inom vården och omsorgen- eller några andra arbetstagare för den delen- slits ut i förtid i onödan- bara för att Anders Borg är snål- och hellre satsar sina pengar- på ökad massinvandring och billigare hamburgare. Det var ganska bra sagt av Åkesson- för det är ju det det är frågan om. Ja, vi kan väl bara konstatera- att det är mycket annat av intresse- som framkommer här i Åkessons tal- jag kan väl bara ta en mening om EU. Så länge EU-projektet fortsätter att utvecklas i riktning mot ytterligare överstatlighet och ytterligare federalism- kommer vi oförtrutet att kämpa emot. Och som avslutning. Det närmar sig supervalåret 2014. Och det märks inte minst på de återkommande och allt mer desperata kampanjerna mot oss och vår sak. Det tycks inte spela någon roll vad vi gör. För i våra motståndsögon kan vi bara göra fel- Hatet mot vårt parti har nått långt över rimlighetens proportioner. Jag ser det så här. Låt dem hålla på. Ja, det var ju rätt utförligt om Jimmy Åkessons tal. Det var ju ovanligt långt också. Det var ju Tror över kan... 40-50 minuter. Ja, det var minuter. 40 minuter. Ja, vi kanske inte hinner så väldigt mycket mer. Men jag kan inte undgå i alla fall att ta upp Fredrik Reinfeldt. Även han har ju talat i Almedalen. Och talet förstärker min uppfattning att för honom och då även i förlängningen för Moderaterna är viktigare att bekämpa SD än att föra en politik som är bra för Sverige. Och Reinfeldt har redan gått ut med att om inget block får majoritet i riksdagen efter valet och de rödgröna blir större än alliansen så kommer man låta dem bilda regering för att eh, isolera SD från inflytande som Reinfeldt har uttryckt han har ju krävt att Löven och Socialdemokraterna ska ge samma utfästelse för de rödgröna ställ. Och de politiska kommentarerna som jag har hört, de ser detta som ett sätt för Reinfeldt att lura in Socialdemokraterna i samma blocktänkande som jag tror var den huvudsakliga orsaken till att man misslyckades vid förra valet. Och jag tror nog att Lövén inser att de rödgröna kommer att lyckas bättre om de går fram som tre partier i valet. Och inte ha något tätt valsamarbete i just regeringsfrågan. Och själv så tror jag att Reinfels SD-hat snarare är något av en fix idé hos honom personligen. För han var ju igång med det här långt före valet 2010. På vår hemsida så finns följande kommentar av Jimmy Åkesson till statsministerns tal. Han säger så här då. Ikväll fick vi klart besked från Fredrik Reinfeldt. Det kändes desperat. Alliansen väljer att ge upp alla sina övriga politiska ambitioner och skänka bort regeringsmakten framför att minska invandringen till våra grannländers nivå. Moderaterna har därmed blivit ett enfrågekarti för fortsatt massinvandring. Socialdemokraterna är nu officiellt landets enda verkliga oppositionsparti. Vi är beredda att axla det ansvaret och lovar att ge den blårödgröna kartellen en hård match i nästa års valrörelse. En sån konflikt där det står mellan oss och en blårödgrön röra tar jag gärna i valrörelsen. Och därmed så har vi ju faktiskt kommit till slutet av dagens program. Du går bra att kontakta Radio SD genom e-post till mig, arnol.bostrum, snabbra, sverigemokapna.se. Kan också skriva till Radio SD, CO Boström, Box 6007, postnummer 12906, och det är Hägersten. Och vi avslutar dagens program med en melodi av Bröderna Gärdestad. Det är Klöversnova, och den är här med magdeböjan och inspelad 1976. Vi transmitterar oss en spanjor. 19 timmar alla veckan har vi olika program. Och sändningstiderna för era program finns på vår hemsida här på den www.norradio.se.